الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذاستة زحوالة припada الله تبارك وتعالى donosو السلام على الله بسلاليك الله بميننك محمد والسلام على الأسلام أهلاً أهلاً أقوى أسخة السماء سونا كيف ستلين أتمنى بطاقة أتمنى أمو أهلاً أمو بعد دوا ميسيسا počustva od prilike pošto smo 12. drugog imali zadnje naše selo ja sam bio tada pripremio 15 nekih savjeta pa smjetu uspjeli odraditi 3 ostalo je 12 pa sam ja to onaj prekroji opet na neki veći broj pa sam noćas opet to da bi bude 25 pa ćemo vidjeti ako bog da koliko ćemo uspjeti onaj da završimo u svakom slučaju Ja sam večeras odlučio da govorimo o jednoj temi, ona je svakako aktuelna i atraktivna za neke tre, trenutačno i sekundarno, za neke ako Bog da u budućnosti, pošto evo ovdje imamo dosta nekih naših prijatelja koji još nisu uplovili u te mračno-bračne veze, ali treba će im ako Bog da kad uplove neki veoma bitni savjeti koji nekada mogu biti znači veoma potrebni sanu u svakodennom životu. Naime, Govorimo vraćamo draga savjeti mužu muslimanu vjerniku kako da se odnosi prema supruzi ili drugim riječima kazano govorićemo o nekim greškama koji su prisutne kod ljudi u braku. Ponovi onoj formuli Useife radijallahu ta'ala no koja se nalazi u Buhari ga kaže Useife radijallahu ta'ala no kan an-nas yas'aluna an al-khair wa kuntu as'aluhu an ash-sharr ma khafatu an yudrikani. Kaže Useife radijallahu ta'ala no ljudi su poslanika pitali o dobru A ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me to zlo ne zadesi. Tako i mi, braćo moja draga, kad naučimo šta su greške, ako Bog da ono ostalo je ispravno. S druge strane, što govorimo o greškama? tako je, braćo moja draga, sutra kada vidimo određenu pojavu u društvu, kako se možda ne bi zadivili toj pojavi, a ta je pojava možda u kolizi sa vjerom. Pa primjer radi, govorit o tome poslije, ali to samo malo kao uvodna riječ. Neredko se dešavalo da braća znaju dobro istuhati i istući svoje supruge onaj bez nekog validnog šerijetskog razloga i bez šerijetski znači odrednica i onda neko kad to vidi pomisli pogledali je ovoga jest ovaj mrga jest hađa ovaj stvarno ženu razbije ko kosijalco. Ion kontaveli tu tako i treba, etveli je ja jesam malo onaj kako se zove smotan ja, ne smije, al ova ovaj je mrga pravi E da mi znamo je on mrga, ili je kvrga, ili šta je, znači, ili je u njemu još u osluđah ilijet kojeg nije izbacio i iz sebe. Znači da znamo, sutra kada vidimo određenu pojavu, da znamo gdje je svrstate ako Bog da. Pa ćemo tako ako Bog da večeras neki, kraći će biti ako Bog da savjeti. Prošli put smo dali samo tri savjeta, a imali smo 15 Večera ćemo, inša Allah, pokušati dati nekih dvadesetak savjeta koji su u jednu ruku određeni nus pojave nerijetko često prisutne u našim brakovima braću moja draga brak svima vama je tu išala poznato teoretski ali praktično znači malo još tu znači hajde da stvari nam nisu potpuno jasne brak je i porodca osnovna čelija jednog društva kada imate lijep brak kada imate harmoniju u braku tu je za očekivati da niknu lijepi plodovi Kako će nahivzati Kur'an dijete u čioj kući je neprestano svađa, tuča, vrijeđanje, potvore i mnoge druge stvari. Kako od njega očekivati da bude najbolji učenik u razredu? Kako od njega očekivati da bude odgojeno? Toko na kuća u kojoj se roditelji pasi. Harmonija, islam, sloga. Tu se mogu očekivati, braću moja draga, dobri rezultati. Kao zemlja. Zemlju Boga mi ako ne uzoriš Ako ne pognjojiš, svi koliko hoćeš, a to kad ti iza, i, ako, i ako šta nikne, kako će biti? Dok zemlju koju ti uzoriš, pozubiš, slijediš, džubrivo, sve preparate poduzmeš, nada se nakon toga dobrim rezultatima. Zato ćemo mi, ako Bog ja kažem, zbog bitnosti tematike, večeras govoriti o nekim greškama, a u sve to su onaj savjeti i smjernice, koje, vjerujte, nekada mogu biti skuplje od zlata. Pa prva stvar, savjet, braću moja draga, nerijedko nam se dešava da ljudi kada stupe u braćni vode, izgube balans između suprugi i majke, ili suprugi i porodici. Ljudi znaju da majka ima pravo, i to veliko pravo. Isto tako znaju da supruga ima pravo. Hajrukum, hajrukum li ehlikum, Allaho sve kaže, najbolji među vama su najbolji prema ženama. Hoćeš da vidiš kako si dobar u islamu? Gledaj kako si dobar prema žene. Tu su riječi Boži i poslanika, nisu moje riječi. Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema ženama vaši. Či ženo pravo je veliko, ali je i majkino pravo veliko. I onda se ljudi izgubi u svemu tome. Ili nagni supruzi, zapostavi majku, ili nagni majci, pa zapostavi suprugu. A islam je došao, vraću moja draga, da svima damo njihova prava Kaže Allaho poslanik, Svakom daj njegovo pravo, i svom tijelu daj pravo, i svom komši daj pravo, i majici daj pravo, i supruzi daj pravo. I nerijetko nam se to dešava, zato ja imam jedno pravilo. Kada mi dođe brat i kaže, imam problema, majka i supruga ne mogu nekako zajedno, ti si glavni krivac. Ti si jedini koji je autoritet i majci i supruzi. Ako pustiš da se ni dvije dogovaraju, to ti, a bibi, tu mora eksplodirat. Neko će izgled kroz prozor. I mama ili žena. Sad, pitanje ko bude jači. M mama neće slucat, slušat ženu, ni žena hoće slušat mamu. A ti Aj, si jedini autoritet i ti moraš to balansirat. Ne možeš kazniti, znaš šta je? Hajde, koja izgledi kroz prozor? Ne. Moraš ti balansirat tu odnose. Ti moraš, ajde da kažemo, tu onaj, odigrati glavnu ulogu. Zato kažem, braću moja draga, pazite, pazite, nemojte sebi dozvoliti nakon ženitvi da se nagnite na jednu stranu. Imate ljudi, ne, on hoće da budi dobročinitelj mamici. Šta god majka da kaži o supruzi, jest, sve je mama tako. Nije. Treba informacije prihvatati, znači, onaj, i provjeravati. S druge strane opet imamo drugu situaciju Gdje čovjek nagne samo supruzi Zaboravi majko Opet neispravno Sredina je ispravna da čovjek da majci njeno pravo Da pazi na njene osjećaje Jer majka nakon što se sin oženi Ljubomora se javlja Dojuće je njen sin odrastao u kući Ona mu kuhala, ona mu spremala Ona ga budila Odjednog ga danas nema Neka ga tamo pod navodnim znacima otela ukrala I mož mora biti svjestan toga. Mora biti svjestan osjećaj svoje majke. Mora znati to kulturno izbalansirati. Drugi savjet, raču moja draga, jeste, nevjetko nam se dešava, narošto današnje vrijeme, da ljudi opet odu u jedno dvije krajnosti. Ili su prekom jedno u pogledu supruge, ili uopšte nemaju ljubomore prema ženje. Ovo su dvije krajnosti. Prva stvar, sumničav čovjek. Imaš braći znači koji su sumničavi nazove na telefon kuću zauzeto. Odma u njega pritisak na 380. Da ga ovdje pacneš gore, vidi u kojoj fontana krv pršči. S kime li priča? Mm, sad je ja utop izbacio. Možda je neki, možda je vaku. Možda priča sa svojom rođenom mamom. Polako, polako. Žena pogleda koji se prozad vidi, jel oblašno će li kupi totavu? Slučajno naiđe neki prolaznik, jel to gledaš dole u druge, hoće da ju gušu izvadi. Polako, polako. Žena na senaforu pogleda, ima lauta, gore pogleda, predavač izašu prot pred prodavacom. Jel to gledaš u predavača? U ti udari auto, pa ti budem valiti život. Mora pogledat, bol da da upamijen. Ne prekomirno. Jer, braćo, zapamte ovo. U onoj porodici u kojoj uđu sumlje, Tu više harmonije nema. Teško se onim supružnicima koji žive pod sumljom. Zapam tovo dobro. Osnova je kod muslimana i da žena pazi na muža i muž na ženu da nema sumnje. Jer ako uđeš u sumlje Allah mi to je more bez dna. Zato se čuvajte toga. Teško to one ljude koji su plovili u te vode. To je, to je mora. To je težak život, braću moja draga. Život u kojima Čovjek ne viduje supruzi. To ne znači da treba pusti, otvori Facebook, otvori sebi 16 e-mailova, čataj s kim hoćeš, hodaj s kim hoćeš, ja ništa ne vidim. I to je problem. Ali prvo da riješimo pitanje sumnije. Čovjek mora u svojoj supruzi da ima najpozitivnije mišljenje. Da je to mukminka, da je to vjernica, da je to njegova žena. Allaham i ja sam slušao povjerljive osobe koje im priče, kaže ima braće, kaže svoje supruze, ja neću s tomu da imam djece uopšte. Žive, ali kaže, čuvam se, neću djece, kaj ne ja, Bog zna kaj ti ako rodiš djete, čije tu djete? Toga treba odma zadavit, odmah iz tog momenta se više ne u životu. Či sišti kakav je taj život, spavaš sa ženom i kaj što ja ne znam čije ćeš djete rodi? Tu je azab na dunjalu. Allahan, Prigoda ina to cincu da se zna za tu sestru da je to jedna, ala najizna velika mukminka. Zato kažem i kad vidiš neki postupak prvoga, pokušaj svatit na najljepši mogući način. Kad vidiš da žena pogleda proskloza, prvo neki napadaj gleda kakvoje vrijeme. Nakon toga pusti šekiju nek ti on došapne da je ona gledala prvolaznike. Hvala vam. se. Znači prva stvar braćo moja draga, čuvajte se sumnje u braku. Ali isto tako Nemoj sa kadaš, rekoješ, ej, ne smiješ sumnjat ženo, radi šta hoćeš. Imaš šest mobitela, imaš šest e-mailova, šest profila na Facebooku, prijatelja imaš i prijateljica koliko hoćeš, ne može. Žena izlazi, nema Allah im namiru nikoga vrijeđati i ne znam ništa ovo da govorim, jer ovo je knjiga koja je pisana na arapskom, ja je napravio sam njen sažetak, ja sam to govorio već na mnogim drugim mjestima, onaj po Bosni. Čovjek izlazi napolje sa svojom supruhom, ne interesuje ih jer u je džilbab strukiran, jer su noge ispale, vidjeli joj se ruke, vidjeli joj se uši, vidjeli joj se vrat, miršili, je li se našminkala? Ne znam ja ništo. Znaš, Abibi, bit ćeš pitan kod Allaha za to. Gdje je Bomara, Svijedi i vrat i sestra i gledaju zajedno serije. I to koji? Italijanski. Kaže on joj, uff ove zgodne, ću tebe kakva si sta žaka u odnosu na njih. Kaže on pogledaj tebe kakav si isti kontijener, gledaj kakvi su ovi momci. Fini, začešljani, počešljani, namirisani, vidi tebe, nikada su u životu nisi ogledao, ni pogledao, ni namirisu, ni počešljivo. I ništa, nima ljubomorje, on gleda u žene, ona gleda u ljude. Nima ljubomorje. Kakav je to brak gdje žena gleda u ljude, čovjek gleda u žene i to pred ženom. Znači, bit ćemo, braću moja draga, pitani za one naše žene. Kakve izlazi na ulicu? S kime se druži? Kakva im je noćnja? Allah mi ćeš biti pitan, i ti i ja, kakav je džibab nosila tvoja žena? I ne ispunjavaš rietski uvijek, treba da će ne možeš taka izaći na ulicu. Ne može. Ja neću da nosim harame na sudnjem danu zbog tebe. Nažalost ti vidiš braće, ide brat kroz grad, ta njegova žena na sve liči osim na pokrivenu ženu. Ako je hijab, nek bude hijab kako treba, majka ga ubila. Mi hoćemo sad, kao što smo geografski blizu Evrope, hoćemo i taj naš islam da ga umotamo u 160 celofana neki evropski. Par žene nosi turbane, vire im uši, vire naušnice vire vrat, vire ruke, vire noge, šareno, providno. Nema šta nije u njega u kompanolu taj hijab. Allahom će muž biti pitan zato. I mora biti ljubomora. Boži poslanik, ali je u islam daje mu čašu iz koje je pila Aisha. On okrine čašu onda gdje Aisha stavla usta i on tu stavi svoja usta. Neće da dozvoli da neko stavi usta na mjesto gdje njegova supruga stavila usta. Pogledaj te ljubomore. Kod nas Allah iz središnjih poglaš brata u, zajedno se zagrljaju sa ženom. Ona nosi mahranu i na Facebooku kao... Kome je reklamiraš Allaha ti sve višnijeg? Šta mislite, čovjek na ulici dođe kaže, čekaj, idem malo skandar ti pogledam ženu. Šta mu radio? Zgrizuo bi ga odma. Pa kako ti kako kako mu može dozvoliti tako na Facebooku gleda u ženu? Žena se slikala ovdje, ondje na ekskurziji, ondje u Ašlamama, na pijaci, ovdje joj viri ovo, ovdje se nasmjala, i se čitala planeta, može to gledati? Pa na im ti, Marso, živiš čoveči. Gdje je ta ljubomora? I sutra kad se sazna, kaže, ona već šest godina čata sa drugim, ona već ima, dovodi ustan tamo. Kaže, kako, otkud? Otkud, od tebe, otkud? Alam, ja ovo ne volim spominjati. Volio bi sad isključiti kamere da to ne snimaju. Još dok sam bio u Medini, možda 2003. Zove me čovjek iz Amerike. Kaže, uhvatio sam svoju suprugu čata. Kaži, problem, moće čovjek da ženu zakolje. Šta ću? Reku, hađe, aj izvini, Reku, ja ne mogu od tebe tu sve tako zdravo zagotovati. može nikak ja sa tvojim suprugom porazgovaram. Da čujem šta ona kaže. Kaže ona, ja moram veli ući u sobu, ne možemo on slušati šta ja pričam slobu. Hajde! Kaže ona meni, kaže, Efendija, dragi, on ne zna ništa, on sam zna da ja čatam. Taj čovjek dolazi i meni u kću. ja sa njim spavam. Ja sa njim bludničem. Ja se, ja se Allah mi ukočio, sad meni jedino što mi je ostalo, ne ja pa ljudi koji bludniče ne zovu nekog da im daj ni odgovori. Ko ste vi, rekao, kakvi vi živite? Kaži, nažalost ja sam pokrivena i moj muž kranjak pije twa kata. ja tri dana nisam zbog toga mogu jesti. To je prije osam godina bilo da, da žene pokrivene čini blud, ja ne kažem da radi sve, ali kažem to je ono kad pustiš uzde. Ne znaš verat sa internetom i sa Facebookom, Allah, mi ti danas bolje da ga izbaciš kroz, kroz prozor nego da ti pokvari i dunjalku Znači, ljubomora, braću moja draga, mora biti ljubomora. Ali s druge strane nima sumnje. Moraš vjerovat svojoj ženi, ali isto kako god da ju vjeruješ, moraš biti na nju ljubomora. Idemo dalje. Također, braću moja draga, od ta jeste da se nerijedko dešava da braća ne daju ženama svojim pravo koje one imaju kada je u pitanju odnos prema ženi njenom mišljenju. Pazite, dolazi čovjek Božim poslanikom. Odnosno, ulavo poslanik dolazi, čovjeku želi da prosi njegovu čirku za jednog ashaba. Kada je čuo čovjek da Boži poslanik prosi Njegovu čirku kaže, Allaho poslaniče, sačekaj malo da odim da se konsultujem sa njimom majkom. Ili Boži poslanič rekao, a ja papučara, ne smiješ sam donijeti odluku. Kao što bi mi rekli, odeš nekom prošćerka i čekaj, Boga mi, moram se ja sa ženom konsultovati. Šta bi mi rekli? Ajmo, ja, znate kako su kod mjene dersovi? Samo otvoreno. Šta bi mi rekli čovjek koji bi rekli od se konsultava sa ženom? Je papučara, majko, rođena. Jel li to ti šef, žena, lahati? Boži poslanik to nije rekao. Jedi konsu pa to je njeno djete, bila nosila ga u trbuhu. Ona ga hranila, ona ga preslačila. Treba pitat majku. U selemena, kada je bila dogovorna u debije, Boži poslanik kaže, zakoljite kurbane, obidite glave. Niko neće da posluša. Boži poslanik ušao u kuću, ljud, srdit. Ja naređujem, nikome ne sluša Kaže u mu selemena, Idi ti prvi obriji glavu i koji kurban, pa ćeš vidjeti. Boži poslanik poslušu pa su svi to uradili. Tako i žena. Ima svoje mjesto u porodici. Treba je pitat, treba je konsultovat. Ali to ne znači da mora biti sve po njenom, ali treba konsultovat. Tek tada će ona shvatit da ima svoje mjesto u kući. Također, od savjeta vraću moja draga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 ona ga mora otkajet nažalost primijetno je i tako je primijetno da našim sestrama fali šerijatskog znanja ko što ga fali nama ali njima više zato što mi imamo dersave idemo na džume imamo neke svoje izlete i ovakuju i onaku seminare a žene su u velikom broju slučajeva uskraćene toga zato se bojte Allaha pogled u vaših žina Ja znam kako je kod nas, kada je žena, hoću nadersu. Kaže muž, eh, može, bujro nadersu. Al kada je da znaš, ja ti niče ostati kod ko kod djeci. Pa ona šta će jedna, aj veli, bolje išta nego ništa. Dođe Fatima, vodi osmero. Hamdula, neka i osmero. Ide fate, vodi ona šestero. Ide druga hasne, vodi četvero. I onda ima šest, je stara, došla naders i osamne, osamnijestero djeci. Ma to ti je čoveče, znaš šta je tu? a kakav te ferić volan? Pa to ne mogu najjača pojačala na planeti dobavaci do njih da ne čuju Ders. On je kriši, on je vriši, on je se pobila, on je mijeljaj pampers, on je ovo, on je razbilo glavu, on je... Ma kakav Ders čoveče, kakva planeta. Ženo ideš na Ders, ja ti čuvam djecu, Allah ekvarka i ti možeš čuvat čopom, tokom cijele godine mogu i ja sad trebam na počuvat subhan Allah. Izmislit ćemo nešto. Pošalj tu ženu sad trebna nadjersnik nešto nauči, bolan. Prvo, bit ti bolja supruga, hoće Allahami. Jer žena, kada ima znanje, ona je bolja supruga. Više se boji Allaha. Ti doješ ženi, ne zna ona tvoja prava, bolan. Ne zna pra je ženo, tebi je udarilo te ovdje u glavu. Ženo, hajmo u krevet. Kada žena, pusti me sad kakav krevet, krećim kuću. Tebi je došlo 5 do 12, ne zna ona da ne smije ti reći da je to haram. Kaj, pusti me dođi sljedeći jeftin, nemam kad sam plijem luk. Pa do sljedeći jeftice mogu bi ona Kaži, sad je tako stano. Ne znam A kad ona zna da je meleki proklinju, zna da je to vađi, ostavi luk da... Pusti luka, pusti, kreće je bola narod, kreće i kuće sto godina. Okrećit ćeš. Ali to znanje će prvo tebi olakšat.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 godinama, njihovi nokti su nalakirani. Taj abdjest neisprava i njen namaz neisprava. I mnogi druge stvari. Čita život sestre zovu i braća zovu od sestara, u žene kapa crveno, kapa žuto, nema dan, dan teče, dane, ne teče. Hoće li klanjati? Neće klanjati. Gdje jednom dovedi jednog še, kaj deo drži propise, aj fasad, da te jednom u životu naučimo. Da ne moramo te čitav život zvati. Da ne moram ja znati u Sarajevu kad svaka žena po Sarajevu ima hajzi nifas. Šta mene briga kad ima, Vrate, nauči jednom i završena stvar. Ko što ja znam, kad god ko ide, putuje, obilazi rodbinu. Hoću skratiti, ću spojiti. Hoću abdes, spojit. hoću, hoću potrti pomestvama. Toliko sam prošao kilometara, pokladilo mi se auto, hoćeš me odšlepat i tako. Nauči jednom kako se spaja namaz, to ti je najbitniji ruk nakon šehade, ta Allah odbira. Čitav život. Hoću li spojiti, neću. Hoću kratit neću. I tako te i naše žene, osnovni stvari, mi moramo vraćati moja draga da im, hajde kažemo, omogući mu da to nauči. Također, priskaći me, vjerujte, ovo sv svaki drugi, sve pojedno priskući. Sve iz rahmet prema vama. Milo da vam ne bude dugo. Također, vraću moja draga, nažalost, žao mi što moram o to mi govoriti, nezahvalno supruga. Mi smo čabar, da Allah oprosti, ali mi živimo u septičkoj jami. Ovo naše društvo, najbolje se može uporjeti sa septičkom jamom. I mi toliko smo u smradu, i ti znaš kad, kad si dugo vremena u smradu, u WC-u, ti poslije, kad, onaj, jednostavno, ne osjetiš da to više smrdi. Mi smo ovdje pokupili znaš dru, našeg društva mnogo to mi ne osjetimo da je to problem. Brata, bibi, lomi, ženu, svaki on konta da je mrga. Zato što on tako naučio od dede, od svog babi, od pradebe, svi su veli gruha, ali žene, tako i ja treba. Bibi bibi, uopsajdu si. Greška. Ali ne zna siroma. Isto tako zavala prema ženi. On konta ako bi ženi rekao, ženo, te Allah te nagradio, on, počinju, on misli minimalno da je širk počinio. A maksimalno, veli, Bog znači nemoj kopati sa muslimanima u kaburima. Dođi ti, brati, dadne ti čašu vodi, a ti, šukren, Allah te nagraduje, djezak, Allah, hajr, da Bog da u džene, to ti šo, oženio se, udo se sve živom, pročiš. <laughs> Žena ti, a bivi, sto puta donijela, čita u trpezu, opravla ti veša, izpeglala ti, odgajala ti djecu, čuvate od harama. Kad si ženi, Allah ti rekao, šukren. Jel to Allah ti, središnji godine, koji te je dodao čašu, preći od tvoje ženi? Ako ti je preći, Fajlove, briši, skrojzi, instaliraj, to te Windows, onaj stari, imaju novi Windowsi, ovi sad islamski. Ženi, trebaš prije reći šukre nego tom brat. Ali mi hoćemo predvraćom da glumimo, imamo dresove, oni od Juventusa, predvraćom. Kad dođemo te, bacamo oblačimo, ovo je dve leža, one starinske, one brđanske. I ženo, ti nimaš ukre nikad u životu. Hvala u kaže, men lem ješkuri nas, lem ješkuri ona Onaj ko ne zahvaljuje ljudima, taj ne zahvaljuje ni Allah. Jedan plus jedan, nema tu uvijek, kako je islam jednostavan. Jesu grci blizu, ali filozofija grčka je toliko od nas daleko. Jedan plus jedan. Žena je najpreća da joj rekniš pala ti žena. Da joj dove učiš Allahami. Odgajati djecu, čuvati od harama, spremati rani, popiglate, sve živo Habibi. Jel Allah ti ne zaslužuje da joj rekniš ukren. Taci zadnji put, evo, hoćete li, hoćete da naprimo anketu, da dižemo ruke, kad je tko zadnji put žena rekao falat Ako hoćete, ja, ja sam spreman na to da podignemo ruke. Učite, kaže, ja sam jednom rekao, ali mislije da sam se tek bilo probudio, ono, pio sam pospan, mislio sam da je komšija kad ova žena ispostala se. A ne bi mi tada rekao, prije 19 godine. Koji je to din? Koja je to vjera? koja ženi koja ti je najbliži član po koja kada ti okasniš sadersa 10 minuta, sikira se, gdje si, šta si? Ona je vrstu ti je dodao čašu vode, je bolan. Bog zna, hoće te više ikad vidjet. Ta žena koja plaći za to, ta žena koja je bolesta kad si ti bolestan. Nisi joj neko šukren. I tu samo onu na jeziku. Kamoli da to potvrdiš svojim dijelom. Žena spriječka je ženo, Allah te nagradio, sutra idemo u šetnju, sutra te vodim na izlet, osvitlava si obraz, doveo sam goste, pripremila si večeru, Allah te nagradio, sutrašti kup te diju šta hoćeš. To su za nas nepoznanice. Tada bi bila sreća kad ona tebe vidi kako joj zahvaljuješ Allahom i svevišnjeg, ona bi se natjecala da ti uradi hajr. Ali ti, čolice, ona dovedeš je 15 ljudi na večeru, ona napravi, ti nje isplatiš, lednim spava, to ona sam nastavi prati suđe još cijelu noć. I svi su rekli šukran. Nisi rekli hvalati. Allah te nagradi. Nisi joj donio onu čokoladicu pola marke koja vrijedi. I šta hoćeš? Da te sluša? Mahabibi, očekuj prvi prvi obrok da te stavi miše gotova da se otruješ. Tako zaslužuješ. Tako zaslužuješ. Ti za hvalnom ženama hoćeš harmoniju u braku. Pusti se jahiljeta, vala, zato sam ja rekao na sepička jama. Pusti se đahila. koji to smatra i to smatraju papučarstvom. Jes pa papučarstvo. Ja hoću da živim sretno, vala. Hoću da živim zadovolj. Papučar jesam najveći na planeti. Ako je to papučarstvo, ja sam prvi i najveći. Hoću da živim sretno, hoću da živim zadovolj, hoću da živim pravedno. Voliš li ti kad kad doneseš nešto žen da žena kaže šukr? Voliš bogami cvateško lale? Tako i ona voli bola. Zahvalio se, recio je šukren, Allah te nagradio, Allah ti dao džennet, Allah te poživio, Allah te učvrstio na putu istine. I to teško? Nije teško, ali treba da to dođe iznutra, iz osjećaja, iz srca da je to ta stvarnost, vraću malo dao. Također, jer sad sam dvoje priskočio mnoštvo odsustva iz kući. Braćo, maj draga, mimo velikog broja slučajeva pokušajemo svoj brak, ajde kažemo u okvir u te neke islamske okvire. Pa kažemo ženu, ti tičeš kod kući, ja ću zarađivati na faku i do nas kući. To je tako osnova i to treba. Ali mimo toga, svati da ta žena cijeli dan je u kući. Cijeli dani sa onom dječicom, ona jedva čeka da ti dođeš kući da s tobom popiješ kafu, da s tobom porazgovara. Imaš braći imam osjećaj, samo zvizniš. Shhh. Mujo, a kika? Mujo, leti, on ti je prvi na kiki. Mujo, svadba? Mujo je prvi u svatodnom. Mujo, seminar? Mujo je prvi. Mujo, izlet? Mujo uvijek prvi. Samo veri da iziđem iskoće, brate, troje djece i poludio sam sa njima. Ja ne znam kako nam moja žena može izlažati. A bi bi, juna istoju, tako nima će otišti, imaraš otići. Juna će ti poluditi. Duđi kući, budi sa tom svojom ženom, popi sa kafu, progovori. Imamo drugu opciju, to su oni koji su samo tu tjelesno, ali ih nema. On ulazi u kuću, ostavlja mantin ako radi u mantilu, za kompjuter. Evo samo žena da vidi malo vijesti, evo samo da vidim e-mail, evo samo da vidim, ja odnosno se 16 prijateljica na, na Facebook, da samo da im odgovorim svojim prijateljicama. I tako, i vrijeme spavati. I tako ti njegov život prolazi. Pridodaj na to ako ima televizor, ako gleda serije, ako gleda utakmice, kakvi žena je tek tamo iza posljednje rupe nasvirali na 16. mjestu, nakon posljednje rupe. Znači te žene imaju pravo. Zato kad su vršili onu anketu, pa pitaj djecu šta bi sine ti volio, kaže ja, bit, ja ka je najviše volio biti ekran. Što? Pa veli da babo moj gleda u mene, veli? veli gleda u mene je u ekran. Daj je biti ekran, veli da me moj babo gleda. Jadna naša djeca da voli da budu u ekranu. A jadno ono osjećava da ima potrebu, zato bom bolan. Baba mora na Facebooku bit, mora s prijateljcama čatat. Bolan, pusti ga siromaha. Dok pregleda on sve. Utakmice, sve onaj, kak se zove, serije, dok filmove, dok vijesti, dnevnik 1, dnevnik 2, dnevnik 3, repriza, serija, dok ti on to sve pregleda, djete hoće da bude ekran. Znači, braću moja draga, pazite, ja ovo govorim, ja znam da je to tako smiješno, ali tako to lupa mnogi nas po glavi. Žena guta, mjesec, dva, pet, i ti vidiš, a bibi žena odeš, šta je ženo? Ne, ne, čestovom da živi, što će lakše bi išla na rob pun granata, ne će što on da živi. Ili ona zamišlila bra drugačiji. Još u sve što on govori to su Allah mi naša svakodnevnica. Umotana u jedan celofan, malo smijeha, ali to braće moja draga je mnoge brakove učinilo gorkim. Mnoge brakove učinilo da čovjek mjesto da ide kući, on znači mrziti svoju kuću. Žena mrzi svog čovjeka. Zbog ti neki jednostavni stvari. Sam ja noćas nešto predložio što je došlo sa Mekiturabijom i njegovim vanzemaljcima. Ma nije sve stvari jednostavne. Kakve planete, kakve niđa, kornjače. Sve se to može prakticirati jednom. Je teško reći ženi šukren? Nije Allah. Ali zbog toga ćeš dobiti harmoniju. Za postavljanjem toga možda ćeš obstati u bravom. Ali će to bit bolan samo nakon brak na papiru. Pa imaš samo jedan život. Kako ti nije žao tog svog braka da ga trošiš tamo negdje na nekom Facebooku i na nekim šetanlucima? Ma bolam potroši ga sa svojom ženom, živi sretno, živi veselo, izađi malo u prirodu, izvedi, izvedi tu svoju ženu, bolam, negdje u prirodu. Jesi se Allah ti ikad potrku sa svojom ženom, košto je postanjik se potrku sa svojom ženom. Hajde, podigne ruku ovdje koje se potrku sa svojom ženom. Hajde, evo, hajde. Je li se potrku sa svojom ženom? Jesam ušala. Pa se, mal Allah, doje sunne, izađi sa njom, otiđe u prirodu, hajmo se ženo potrkaj, brži. A to je ljuba, to je harmonija, jest Allahom i sve Višnjeg. To se, braćo moja draga, od nas očekujem. Također, vjezano za ovu malu prije tačku, ono što smo govorili, loše opođenje prema ženi. Loši ahlak prema ženi. Znači mi mnogo toga znamo. I ovako mi kad sjedimo, razgovaramo, evo, pogledajte, odkad vi svi mene slušate. Ja kad prestanim, vi ćete pričati ja ću vas slušati. Da smo tako spremni slušati svoju suprugu. Ona sa što zvine, znam, dobro je, bogati, nemoj, uvijek pričaš, kako te ne zaboli u usta, uvijek, pusti me malo da odmorite. Dok brat ti može pričati pola sata, ti, kao ono, fura, kultura govora, trebaš slušati drugi i tako. Pa kultura govora sa ženom. Brata, kad se brata nazvao nekim ružnim imenom, kako žene zovemo? Znamo mi kako ih zovemo. Kakvim nadinicima, kakvim imenima. Kaže, sestra, kad sam se tek udala, muž me kaže zvao imenima malih životinja, mace, cice, golupčiću, vrapčiću. Kako je, kada je brak, odmicu, i životinje su rasle. Pa sam ja postala i krava, i kobila, i vako i nako... To je kod nas. To su naše planete. Kad si brata nazvu takvim imenom? To ono što ja kažem... Allaha mi sestre govori. Ti momci, kaže, koji dolaze kod vas na dresove, Allaha mi se tako ne ponašaju kod kuća. Kad to su drugi ljudi. Oni su, kaže, lice mjerno se ponašaju pred vama. Kod vas, kaže, ko bubice slušaju, kulturni, kad dođu kod kuće ti ljudi imaju drugi dres. To je ono što ja cijelo vrijeme govorim. Mi imamo drugi dresove. Tu je napuran život. Zapamte, tu je težak život. Da imaš dva lica. Da si Na jednu stranu, da se napornio na drugu stranu. To je naporno, da paziš sad, u kojem sam sad dresu, kojeg nosim, zaboravio sam, gdje sam sad u Juventusu, gdje sam sad u Milanu, gdje sam? Imaj svoj stav, imaj svoju ličnost, odgoji se da si musliman. I u kući, i pred kućom, i na ulici, gdje god da si ti si musliman. Al pravi musliman. I zato kažem, raču moja draga, ako je neko Zastužen, lijepog opođenja, onda je to žena. I oni hadisi koji preporučuju lijepo opođenje. Ako se ne odnosi na ženu, ja ne znam na koga se odnosi. Ka u ženu kao suprugu. Lijepim ponašanjem čovjek može zaslušiti deređu postača, klanjača. U dženetu ovećana kuća onome koji ima lijep ahlak. Nema ništa teže na mizanu, na sudnjem danu od ahlaka. Ali taj ahlak znajte da se prvo odnosi na ženu. Znači, ta osoba, ta naša supruga, ona je nejprioritetnija da se prema njoj njepo ponaša. Također, jedna naku stvar gdje smo ubijeđen sa mnog i zakazan. A to je, ubijeđen sam da svi mi od svoje supruge očekujemo kad se vraćimo, vratimo kući naporno, nakon napornog grada, da očekujemo da nas lijepo dočeka nasmijanog vjedlog lica, našminkana, lijepo učena i tako treba da budi. Ali praću moja draga, šta je ta naša žena? Ima ona dušu? Ima li ona ruh? Voli li ona da se ti njoj središ? Kad si se zadnji put ti hajde da kažemo sredio svoju ženu. Žena kad doće napolje, ako si počne sređivaš, ženo komu je sam svea ja ženi, od se sređivaš ulici se meni sređivaš? O redu, tako i treba da budu. Žena treba prvo da se muže sređuje ali se ti sređuješ? Kad se zadnji put naniris u ukući za ženu da se namirišeš? Da, da se ne vraćamo na ni naše pepilnice, znači kako ljudi ne vode evidenciju o higijeni, o svojoj odjeći. Znači čovjek koji puši, znači duhan koristi Allah, mi ja kažem šerijetski hajde, znači to što je haram, to je jedna stvar, ali druga stvar, bon, kako je to i tvojoj ženi bolan? Valja se poljubiti sa tobom, čovječe. Ja ne znam, ne, trebalo bi veliku svotu para dat nekom i možda drugom se poljubi s takvom osobom. Sam se kako je tebi bolo. a pa to je ženija lanti. Znate šta znači čovjeka da godinama radi određenu stvar koju on mrzi. Zamrzit ćete čovjeće iz temelja zbog toga. Zato kažem, pazite na sebe, na svoje odjevanje, na svoj izgled, na svoj miris kada je u pitanju žena i supruga. Jer tu može Allah mi ostaviti negativnog, znači traga na suprugu. Vi znate čovjek u mladosti možda jednom u životu proba jednu vrstu hrani i tada je zamrzit, čitav život mrzit u hranu. Tako ta tvoja supruga jednom od tebe može doživjeti neugodan miris ili nešto neugodno da te zbog toga Allah mi preziri do sudnjeg dana. Možda, ti, možda će ti ostati supruga, ali će te prezirati zbog toga. Nimo i tu dozvoliti. Ja sam zato rekao braći. Kada se neko oženi, Traži od svoje suprugi. Bolje sad nego poslije da napraviš belaj. Reci mi, kaži mi šta voliš i reci mi šta ne voliš. Da znam šta ću činitati, da znam šta ću ostaviti. Normalno u šerijata. Kaže žena, slušaj, Boga, mi ja volim da ne klanjaš. E, ženo, izvini, tu nema, tu nema kompromisa. Mora se klanjati. Kaže, ja ne volim da nosiš crno. Nikad u životki crno neće obućiš. Tako je žena. Mužu treba da kaži. I muž ženi kaže ženu ne volim to, ne volim to, volim to. Ta žena zna gdje može muža pridobiti šta voli. Isto tako da zna šta ne voli, da to ne čini. Takav je brak ispravan i to je brak pravi. Nima smetnje na počekaj ženo, volim 1 dva, tri, četiri, pijet. Ne volim to, to i to. Jel to ima smetni. Bolje kaže to nego da to ona radi ono što ne voliš da ti trpiš i ona ti puknu svi feder i voz po njih kažu i na vrime šta ne voliš. Tako isto supruga. Zato kažem, treba, braći moja draga, paziti na znači tu dimenziju, znači čovjek, njegov izgled pred suprugom. Također, nerijetko se dešava da ljudi znaju to oni teoretski, ali praktično, Znači, slabo to onaj shvataju. A to je... Čovjek ne može da svati, ali praktično, teoreci on zna to, da se muškarac i žena razlikuju. Ne možeš očekivati od žene sve što si ti mogu u životu učiniti. Kako ne znaš za vrt sijalicu? Ja sam znao za vrt sijalicu sam bio volišni. Ne zna i gotova stvar, pomir se sad ti. Žena se razlikuje od muškarca. Žena ima... Tako zvani određeni, ajde da kažemo, prirodna svojstva. Žena, volan jednom, mjesečno ima mjesečnicu. Žena ima trudnoću. Kako naš narod zove trudnoću? Drugo stanje. Žena je tada u drugom stanju, čoveče. Tu nije tvoja stara žena, ona je u drugom sad stanju. Moraš uvažiti određene greške koji napravi tada, jer je ona u drugom stanju. U je unutra, ima u stomaku utakmica čoveče. Djete se rita, sad je keri nogom... U ovaj bubrek, sad Bole ovaj. je Boleje zubi, ispadaju zubi, iako su zdravi, je zubi. Povraćaju se, pritisak je visok. Ne može klanjati, ne može sjediti, ne može slušati, ne može ništa. U pozime kaj daju ašlama, čuda. Kaj ženo, otkud ti sada ašlame nampale? Šutri moj, pita, ti di kupi, čoveče, Allah ti dao pamijen. Jes njojzi do ašlama, tadal, tako Allah dao žena čuda. Kako otkud ti sad šlame nampalo? Nampalo, tako, nampalo, nemoj filozofirati. Idi kupi kilo šlama i riješi se problem čovječe. Donesi od nekog izavrzivača, ono ima šlama i zimu se može naći. Žena, znači, kad ima mjesečnicu, krvari. Zamisli sad u tebe da te neko sam malo, o, znači, Načme mi i hodaš tako pokući krv teče. Žena, kad je u mjesečnici, iz nje teče čovječe, teče ko česma. To je to. To djeluje na psivu. Bolovi u stomaku, nifas, trudnoća. Znači to su neki stvari koje moraš uvažiti. Ako hoćeš da ti život bude lijep, moraš to uvažiti. Kad ženi se oklizne u tom periodu nešto što nikad nije radila, sva, eh, to je to, žena je sad u drugom znači. Halalim ti odma, znam o čemu se radi. Ako to ne budeš u ažavu, a vam imat problema, ja ti ovo govorim, to su činjenice. Ti možeš sad glumiti ovdje, ja evo, gorilu neku, u grizli, vikat neću, ja to moraš biti. Ne može biti, volan. Znači, ja ti ovo govorim, ovo su stvarnost, ovo su činjenice. Zato kad se to desi, da kaj, a pa to je ono, jest nije moglo drugačije biti. Možeš ti glumiti šta hoćeš, ali je to, to, to je žena. U nekim pitanjima je slabašna. I moraš to privati kao realnu činjenicu. Boga mi ako ne budeš privati, i da ćeš imati problema u braku. Također, od grešaka, braća moja draga, i evo privodimo kraju, alhamdulillahi, rabbi l'alamin, jeste ono što smo spominuli na početku, samo sad da to uobličimo, znači, to je, vidjetko se dešava da braća tuku žene. Prva stvar braćava. Najgore u svemoj tome kad neki brđan pokuša to u celofant, u celofan vjeri. Ženu slomi, znači razbije i onda kaže ej, nije džava Allah na redu u Kur'an da se vi udarate, ej, vas treba udarati. Pokuša je on taj svoj džahilijet u celofani tu celofan Kur'ana. Bolje te reci, ja sam džahil, naučio sam od babe i dede i sve famili, uzlazno i silazno, da tu žene i tako. Ne mogu se toga za tu ti je lakši. Nemoj svoje postupke negativne umotavati u celofan, vjeri. Nemoj tumačiti vjero ako ne znaš tumačiti vjero. Prvo da ga upitaš u kojim ajetu Allah spominje da se žena može udrati u Kur'anu, prvo ne zna učit Kur'an, pod jedan. Pod dva nikad nije harkni, proučio da on ti zna je što ima ka ili adis ili ajet. On raspravlja pitanjima da li je bošnija kusliman ili nije i onda ti piže, kaže, ima nešto, ne znam, nije, miš, ili ajet ili hadis. Je se to čulikat. ikad. Znaš koliko sam ja to puta ču odbraćen? Nešto je, kaj nemam pojma, nešto, ili ajet ili hadis. Planeto, zemlje, što ga nosaš na sebi? Ispali ga, neđe u svem ili neoda po tebi. On ne zna je li to ajet ili hadis i on ba ja nešto tumači. Dobro, evo ja ću veći Koga bilježi? Koga ga prenosi, je li daif, je li apokrifan, Ču možda je apokrifan lažna poslanika. Ko je od ulemnijega protumačio na takav način? Znači nemojte svoje greške umutavati u celofan vjeri, čuvajte se toga. Druga stvar, ima li makar apokrifan hadis da je Božiji poslanik udariju kad svoji ženi? Hoćemo sunnet, ližemo ruke... A mi, mašal, sve su to sunete. Zavrnuli smo nogavice, mašali i to je sunet. Sve to sunet. Tu smo spremni ratovat. Hajmo vamo sunet, Boži pislenik nikad svoj ženi nije udario. E, taj sunet, znaš šta, to nije za bost. Ovi je naše bosanke, ovaj, one moraš i Aha. Moraš udarat udarati, nima te uve. Ovdje, taj sunet ne prolazi. Tu ne prolazi. Druga stvar. Treća stvar. Kaže Uzvišina vatebarka koja je tala u Kur'anu. وَلَّا تِي تَخَافُونَ نُشُزَهُنَّ فَعِذُهُنَّ وَهْجُرُهُنَّ فِرْمَا بَاجِ وَضْدْرِبُهُنَّ Oni žene čine nepokornosti se bojite. Prva stvar, vaz. Prvo kaže nasihatite ih. Prva stvar. Druga stvar, bojkotujte ih u postelji. Treća stvar, istucte ih. Ostavit govor, govor kako ih istući. Prvo, kažu učenjaci po konsenzusu učenjaka. E to što mi imamo, džahile, na, na terenu, to je druga stvar. Po konsenzusu u Lemi, ne smiješ otići na ovu treću metodu koju je dvije nis koristio. Ne smiješ, haram ti je, griješan si. U nas prva, zadnja, jedina, posljednja metoda jeste šakanos patos. To je jedina, posljednja, zadnja i jedina metoda koju znamo. A Boži, Allah Žešanu dao dvije metode prije toga, vaz i dao Boiko tu posteni. Ako to ne uredi plotom, idemo na tuču. Mi smo znači ovdje preskočili dvije stepence. Dobro, haj, to je jedan Aram. Okej. Okay. Druga stvar, kako tučemo? Šta je Ulema rekla kako treba ženu tučati? Kažu imaju uvjet. Prvi uvjet jeste čovjek kada tuče ženu da ima u podsvesti da je to odgojna tuča odgojna tuča žena kad te sad svizni u oko to će bit odgojno za tebe ma ko suza prvo da znaš da je odgojno druga stvar da ne udaraš u mjesta osjetljiva kao što je kažu učenjaci glava stomak i tako gdje bi da mogu udarati neću da udarat u glavu neću ustama gdje ću udarati hajde znači naprav grešku udaramo neodgojno udaramo gdje ne treba Treća stvar, da taj udarac ne ostavi traga. Znate kako izgleda šerijatsko udaranje na kraju kad se svi uvjeti u njemu ispod. Evo ovako, ženo nemoj Allah te uputio, ženo nemoj ubit ću E to je, kako god drugačije da uradiš, uletio si u obsariju. Ko tu tako ženu? E, kaže, ma nije džava u Kur'anu rečeno da vas treba udariti. Ma tebe treba slomiti, a vi bi ja, koji brot brat ubije ženu, ja bi mu poslao trojicu ljudi da ga slomi, da petnijest dana ne mrizaći iskući. Lako je slomiti ženu. Bil ti bio zadran da neko tvoju čerko ženi ide i tako slomi? Znate slučajeva da ljudi toliko žene ubiju kablom produžni da žena pobaci djetak? Brat, sestru... Bili bi da neko tvoj čerku tako ubije? O, ja bi ga zaklupo. Pa šta ćemo s tobom, Abibi? Tebe treba razapiti. Znači, čuvajte se toga. Najlakši je napraviti zulm. No. Čuvajte se da tvoja rođena žena, ajde kajemo rođena žena koja živi s tobom, da ona ne podigne ruke gospodara da kaže gospodaru, zulm je napravju, riješiti ti sa njim kako hoćeš. Zulum, Allah ne trpi nikomi. To je zulum. Takav način tuče je zulum. Allah kaže u hadisu kući inni haramtu zulme ala nefsi i vođe'altu ubejnekum mu harramen felata zalimu. Ja sam, kaže, zulum sebi zabranio i nemojte sebi međusobno zulum činit jedni drugima. Nemoj da misliš da Allah ne vidi šta zalimi radi. To što ti Allah pustio da deset puta ženu istučeš. Nemoj da misliš da Allah to ne vidi. To je zulum. Allaha misliš nik, bakar ga niko ne vidi osim Allaha te barekuta. Nemoj da tvoja djeca kad čuju da tučeš njovu majku podigne ruke Allahu a između zalima onome kome je urađena zulum i Allaha nema pregrade. Kažu učenjaci, pa zulum kad naći učiniš i nevjerniku onako podigne ruke Allahu ide dova direktno Allahu. Nemoj sebi dozvol da tvoja žena za te protiv tebe toviče već. Nemoj sebi to dozvoliti. Nemoj sebi dozvoli da, da suze tvoje žene kapaju sa dovama gdje dovija Allah protiv tebe. Da te kazni. Nemoj te vraću moja draga, nemoj te. Allah je ostavio da se ljudi razlikuju. Alhamdulillah. Možeš sa njom živit fino, možeš. Ne možeš vrati njenom babi fino, časno, pošteno. Kad ste vidjeli brata da je se razio sa ženom i da je i dalje ostalo sa puncom dobrim odnosima? Ima li Allah ti jedan takav ubost da ga idemo svi zajedno po ljuntu čelo? Kod nas kad razvede ženu, gotovo, prekli da sve odnose sa njima. Zašto? Zato što je činio u velikom broju slučajeva zulom. Šta? Izvini punac, nas dvoje nismo jedno sadruku. Ja neću da joj činim zulom, neću da joj činim nepravdu. Evo je, možda će doć neko ženčeje i sa njom će živjeti sretno. Ja ne mogu sa njom. Allah te nagradio. Gdje god te sutra u životu vidim, idemo na čevape i ja ću ti doći opet u kuću. To bi bilo kad bi ti bio musliman. Kad bi bio mujki. Ali kad ti imaš u sebi ali se obuku dres islama, eto u kamion problema ima. Nije sporno, razvedi se sa njom, ali nemoj zulum činiti. Nemoj nepravdu činiti. Oč majoš, počuj, počuj, počuj. Ove zadnje opasne. Od grešaka u braku, braćo moja draga, jeste neispravno poimanje više ženstvo. Kučiš nas tu, Allahu Tu smo najtanji. Odriči na braća upali se. Oči se žen tvišite, ta. Tu je propis da neko ne svati jer ja znam ima bolesni razuma, bolesni mozgo, da ću ima reći evo ga, Dervo je rekao riječi Kufrao negira više ženstvo. Ne negira više ženstvo, više ženstvo je propis znači, oko kojeg nema razilaženja. Ali braću moja draga, čuj, treba da razmisli što, što se ženi. Je li samo da bi zadovoljio svoje seksualne potrebe ili tu nosi sa sobom mes ulijeti odgovornost? Tuj druga porodica koju ti stavljaš na svoja liježa, volam. Isto mi identično, kao što imaš prvu ženu, imaš obaveze prema njoj, i prema djeci, i prema puncu, i prema punuci, samo to imaš kopiju pest, sad na dva mjesta. Jesi spreman za to? A ti bi neku, znam ja kako bi ti, da ona ima neki stan, da ona nema ni mame, ni babe, Oni su neki komunjare kaj stari ne treba pitat babu, uopšte znam ja kaj neklanja sto posto, da znači sve ti da dođeš tu jednom u tri dana i završena stvar, to je tvoje višeženstvo. Ne, ne, ne, ne, ne, ne igraje se s time. Ne igraje se s time. Može sad u zadnje vrijeme, sad smo počeli, 15 godina smo kritikovali anefijskim SM u nekim pitanjima, sad smo odjednom preko noći, može anefijski kaže bez staratelja, može, ne, a veze... Ne, znaš, kada je u pitanju žena, a nefiski mesec tu dozvoljava, možemo mi tu. Šta je to upalo? Nemojte si igra Ne igraje se s vjerom. vjerom. Allah mi manji grije da čovjek dođe i javno radi grijeh i kaže, ljudi, slab sam, ne mogu tu izdržati. Nego da da se poigravate, da se poigra, ne kažem vama, da se naša braća poigra, jer dolazi mi u zadnje vrijeme takve informacije od povjerljivi osoba. Da su braća počila da... Sklapaju tajni brakove sa sestrama bez dozvoli staratelja kao u Hanefijski mezebi, to može i tako ovako. Ne igrajte se židovski subote i nedelje i lovljenja riba. Ne igrajte se, nemojte dozvoliti sebi da vas Allah da nas Allahu Majmu ne pretvori. Allah nas je počastio vjerom. Počastio nas da imamo od koga naučiti vjeru. Nemojte se igrati. Do ženit ćete, ne možete biti jedna žena o ženi još tri. Ali o ženi, časno, pošteno, sa uvjetima koji su islamski čenjaci postavili. I da si spreman sutra kad dođu djeca da tu djecu odgajaš i da si spreman da te da te žena nastijedi i da paziš na punca i na punicu. Sve kao što je i u prvom bravku. Kod nas oženi se mujo, sad haaso, njegov najbolji prijatelj, njemu krnjav onako, kako je mujo, ja mogo ja, ne mogo. Ma ja ću je kad bi eksplodirala kuća čoveče. Dovede drugu, osla prva. Koliko imaš, pa jednu imam. Što si napravila, čoveče? Ili upoznaj se, brastom stavno, sela mali i kada i sela, kada ja sam onaj što ima dvije žene. Tako mu ime. I su prijedi o sebi ime kod matičara. Ma nisam kada ja sam mujo, ali ja se tako predstavljam. I ide, čoveče, najbližiji grabić nađi, obisi seba. Ti si pogrešno shvatio više ženstvo, volan. Što ne briga što ima dvije žene? Više, to je tako da je čovek, e, ja sam onaj što im Što žene? Pa to ti je isto, što imaš dvije žene, Bona? To je dokazati pogrešno shvatio šta, šta je više ženstvo. Hoćeš da se fališ da imaš dvije žene? Vallahi da smo svjesni šta je to, to je dupli mes olijet. Dupla odgovornost. Nismo Allahim u velikom broju slučajeva ono jednoj ženi dali njena prava, hoćemo se ženi po drugi put. Ja ne kažem da je to haram, treba se ženi, imamo dosta vudovica i cvjet, ali govorimo o propisima. Nemojte da nam džahili po ulicama govori da je to moderno kurvanje. Hoće živit po islamu, živi ga kako ga treba živit. Nemoj se poigravati s vjerom. Ne može se sklapat brak bez staratelja. Osim u nekim iznimnim situacijama, ali zato treba fetva. Nemoj da preko noći mijenjaš mezebe ko što mijenjaš dresove kod ko kuće i jedan, jedan napolje. Kad ti mezeba nefiske odgovara, u rijedu. Kad ne odgovara, bacala. Kad odgovara tvojim strastima, mi nemamo ništa protiv hanefijskog mezeba. I ja praktikujem hanefijskog mezeba sigurno mnogo više nego bilo koji bošnjak u Bosni. Odgovorno tvrdim. Ali slijedi dokaz. Slijedi ono što je rekao Allah subhanu wa ta'ala i njegov poslanik ali i salatu wa salamu. Znači nemojte braći moja draga da se igramo sa tim stvarima. I nemojte da se igramo sa tim stvarima. Allah nas je počastio vjerom. Allah nas je počastio da imamo od koga na uštu vjeru. Nemoj da se igramo židovskih smicalica. Da bi zadovoljili svoje strasti, da se da se prebacujemo, sad nam ovaj mesev odgovara, sad nam onaj mesev odgovara. Čuvajte se toga, Boga im to su opasne stvari. Jesu Allah. Ima još toga, ali mi ćemo zaustaviti se ovdje. Ja molim Allah, tabarko tala, ta da vas nagradi na vašoj pražnji. Molim da su Hanova ta tala, da ono smo čuli, bude korisno za nas. Molim da su tala, ta da popravi stanje muslimana da ubrza pomoć napačenom ummetu, da ubrza pobjedu muslimanima. Molim ga te, baraka tala, da vam bude milosti na sudnjem danu, da nam oprasti grijehe, da vam se na putu istine. I na kraju, subhanika, Allahumma, bihamti, kašed min la ilaha ila antistafika, u etubu ili.